Wakati wenzake wakiwa wamerudima kwao kuwaga familia zao iliwareje baada wiki moja kwa jili ya kazi. Ieyes pagiari kesho yake lifika mpaka kunye bank ya sosayate generale na kaomba kuwa mteja fungulio sandu kujipia kwa jili ya kuifadhe vitu vya kivifaraga ya nisiri katika volti. Baada kukamilisha ataratibu zote za kujazanya raka za mandishi na kulipia garama za uduma iyo Hatimaya kapelekuwa na muhudumu wa banki mpaka kunye volti na kuonyeshuwa kisanduku ambacho kita kuachake. Kisha muhudumu, hakatoka njia mlango ili kumpafaraga spagiari ya ifaza vitu vyake. Bada kuachwa peke yake spagiari ya katuwa saa kubwa ya muhito ya ni alarm clock. Ambayo ilikuwa kunye kibegi kidogo lichokujanacho. Sahi ilikuwa na ukubwa wakufana na kabisa na saa kubwa ya ukutani. Lakini ilikuwa nzito zaidi. Na ilitengenezwa kuwa saya muhitu ambayo, muda uliotegeshwa ukifika saa inaita na kutetema. Spagiyari, hakaitegesha sahio iwe inaita usikuwa manane. Kisha, haka iweka kwenye kisanduku chaki alicho onyeshua, na baadae haka kifunga kisanduku hicho. Haka toka nje, haka kabithi fungu ya kisanduku kwa muudumu na kurudi nyumbani. Baada ya wiki moja kupita na wenzaki kurudi kwa jiri ya kwanza kazi, kwanza kabisa spagiari ya kawapa mutasari juu ya lichofanikisha mpaka muda huu. Hakaweleza kuwa hawa itaji kuhofu kuhusu sensa za mitetemo, au sauti kwa kuwa mengamua kuwa volti hiyo ayina sensa za zote zile. Walipo muudiza mijuaje, hakaweleza kuhusu usaya muhito liweka kunye hiyo volti. Na kuitegesha iwe na ita muda wa usiku. Na hakaweleza kuwa kwa siku katha hamekua kichunguza na hajaona taaruki yoyote kutoka kwa walinzi. Au alam za ulinzi za benki zikilia hivyo anawakika kabisa hakuna sensa za zote kunye hiyo volti. Spagyari alikuwa sahii kabisa kwani volti hiyo ni kweli haikuwa na sensa za zote. Wenyewe wengine bengi waliyaminikuwa voltio ilikuwa hiingeli kikuanamna yoyote kwa sababu mlango wa kuwachuma ulikuwa mnene zaidi yakuete tatu zaniumbaya tofali zikunganisha pambo ya namtuli tajika kuingiza namba maalum na kutumia funguo kubwa mbili maalum iliyaoweze kufungua pia kuta zahiyo voltio ilikuwa hiweze kanihatamtu kuzigusa kwa njia. Kwa ni volti, ilikuwa katikati ya jengo la benki na kute zake, zilikuwa neni kiasiku ambazi na zidi hata uneni wakuta tatu za nyumba ya kawaida. Bada ya spagiari kuwa hapa wenzake mutasari huu. Kawaeleza kuwa hivu baasisa hiyo ya muhito, watakuwa wanaitumia kama muongozo ziada. Ili wawe wanachimba kwa usahii zaidi kulekea chine sakafi ya volti. Baada ya kupia na mutasari spagiari ya kaondoka na wenzake ili ya kawaonyeshe eneo la kazi. Walitumia boti ndogo kusafiri katika mto Rivera mpaka mahali ya mbapo, kiwango kidogo cha maji ya mto ya nachepuka na kuingia katika mtaro mkubo wa majitaka, unokusanya maji na kupita karibu na benki oleotaka kuiba. Walipofika hapa, walitumia maboya kuelea juu ya maji machafu ya mtaro, Yeleoji akiyesi cha binadam na uchafu mwingine. Walielia kweleke ambeli kwa takribani dake kaishirini. Wakiwa na ramani zao miikononi impa kuli pofika sehemu leo itaji. Baada kuufika hapo spagieri akawapa melekezo kwa. Wana takiwa wachimbe moja kwa moja bila kupindisha hataki dogo kwenye mita nane, Dani na kama ata kuwa sahi. Baada kufikisha mita nanehizo, alamu aliaiweka kunye volti kili ya bazo wataisikia juu ya vichu vyao. Ikimanisha kwamba wako chine sakafi ya volti. Pia, spagiari akawagawanya wenzaki kunye shifti za kufanya kazi. Akawambia kuwa kutakuwa na makundi mawiri. Kila kundi litafanya kazi kumasa kumi, wakati huo wengine watakuwa milala na kwa assisti za kuwa ni lazima walale kumasa kumi. Kwa hiyo shift zilikuwa mbili, masa kumi kazini na masa kumi kulala. Pia, akawakataza wa siguse kabisa pombe, au kahawa kwa muda wote ambao watakuwa wanafanya hiyo kazi. Siku liofuata kazi rianza. Kazi ikaendelea kwa siku katha. Wiki katha na bada miezi miwili, hatimae walifikisha tanuru yani tanel la urefu wa mitanane. Bada kufikisha umbali huo, spagiari ya kawambi wa subiri usiko manane kusikiliza saya muito, ili wajue kama wakosahii au la. Ilipufika usiko manane alami ya saa iliowe kwa kunye volti na spagiari lita, na waliisikia juu ya vichuavyao kabisa. Wagapongezana kwa ni sasa walikuwa nawakika sirimia miyamoja kuwa wakosahii. Wai kuuwa wakochini sa kafya volti na klicobakiya ili kuni kutobuhi osakafu na kumchukuwa mualiwa. Spaghetti akawambia wenzake kuuwa inabiliwa pumzike kwa sekumbili kui subiriya Bastille Day nipo watobuhi osakafu na kuchukuwa mualiwa. Bastille Day yani siku ya uuro, France ambayo kusherekewa kila muaka tarakumina nejula na kumakahu makalfunjwa tisa sabina sita. ilikuwa inangukia siku ya alhamis, hivyo hii ilifanya kuwa na siku nne za mapumziko, yani alhamis na ijuma, shereza bastile day, jumamosi na jumapili mapumziko ya mwishwa juma. Kwa hiyo, spagiari alitaka wapate muda wakutosha kwa siku nne ili wachukue feather na vitu vingi kadri wa wezavyo. Hatimaye alahamisha kwadia na spaghiari na gengelako kwa Malizia kutobuhasa kafu ya Volty na kuingiandani. Yambola kwanza ulirofanya barakufanya kioa kuingiandani ya Volty ni kuchomereya mlangua Volty kwa ndani ili mtu aliopoinge asioeza kufungua. Kazi kwanza na spaghiari kwa kuchomeezo eforio kuanao kwa kufanya kazi kwenye viwanda vya kutengenezwa saves. Aka wanguzoza uinzake karikazo ezi la kufungua vi sanduku. Kazi ilifanyika mpchana na usiku kwa seku ya kwanza ya lehami zina kesho yake seku ya juma. Spagieri yako ambayo wenzako apumzike kwa masamaha chače ilinao wa shereke zako kuyabasile kama wenzao aliyoko huko mitani. Hivyo baas spagieri akatokea kwenye volti na kurudimtani kuna nuamvino pamoja na vyakula vya NASA na kurudinavyo kwenye volti kwa jira kusherekea. Baada kumaliza kula na kunyua kazi iliendelea usiku na mchana, siku hiyo ya juma. Juma mosi na ilipofika juma pili mchana. Waliku mifanikua kufungua ya pata visanduku miya nevilivokuwa na feather taslim. Vitu vya thamani. Hatifungani na vitu vingini vya thamani kubwa. Inakadiriwa kuwa thamani ya mzigo wote ambao spagiari na genge laki walipata unafikia faranga milioni stini za ufaransa, yani zaidi ya shiringi za kitanzania, bilioni miya moja rubaini. Ilipofika muda wa mchana siku ya jumapili, mbuwa ilianza kunyesha, na spagiari ya kaisi mitaro aliotumia kuingilia. Inaweza kujia maji na hivyo kufanya zoezi la kutoka kwa gum, hivyo baas ya kaamuru wenzaki waondoke kabla mbuwa heja wakubwa. Lakini kabla wajondoka liwambia wenzake kuwa, anahitaji kufanya jambu moja la muhimu la mwisho. Huku, hakionekana hakiwanahisia za misisimuko hali ya juu. Spagiyari, halichukua kopula rangi alilokuwa mikuja nalo pamoja na brush ndogo ya kupakia rangi. Kisha, haka usogelea ukuta moja, ndani ya volti na kuandika mandishi makubwa ili usomeka kifaransa. Sansi, amesi ni haine ni violensee. kwa、yani, k i n キングレザー without weapons, no heart rate, no violence、yani,。k ニパシポシラー、ワラチョキ、ワラオカティリ。イオンディオファルサファルオタカクイフィキシャコウリム l ン k w マクジタンブリシャヤニムウィズダラジャラクウ h ンザ o ワディザイ u n g ニ。バデ a ハポ、z カフン y シャ na w ゴヤオナ o カトコメア。 Siku ya jumatatu, banki ya sosayate generali ilifunguliwa na shuguli ziliendelea kama kawaida. Pasipu ya yote kungamua kuwa, kuna jambo lilitokea ndani ya volti. Na kama ilivuada, ilipofika majira saa tatu na nusu wa subuhi, wafanya kazi wawili waliilekea kunye chumba cha volti. Kukifungua ilikurusu ateja kuifadhi vitu na wengine kuchukua vitu alivuahifadhi. Wali pofika mlango ni wakangiza namba maalum na kisha kama irivota ratibu wakangiza funguo mbili kwa dika matundu mauidi ya juu mlango na kuzunguisha funguo lakini ni jambo la djabo mlango haukufunguka kumboka akinaspagiari waliuchomelea kuandani walihanga ika kuzunguisha funguo karibianu sasa lakini mlango haukufunguka baada jihudi zote hizo bila mfanikiyo. wakaamua watu etaarifa kwa menejia msaidizo wa benke lehito pierre bigou wana pierre baada na yeye kwa kikisha kuwa mlangu likuwa hufunguki ikabidi ya agize aitwe muhunzi ili aje kuwasaidia dakika chache baadae muhunzi alifika na hakanza kukagua mlangu na ndane dakika kuminatano haka wamingamua kuwa mlangu michumelewa kondani na hakuna namna mbayo wanaweza kufungua wakiwa nje Sehemu ya mapukezi, baadhe wateja walikuja kwa jili ya kutumia visandu kufia vya, vya kunye volti, walianza kupaniki na ilimbidi menedja mwenyewe wa bank ya usiki kwa tuliza na kuwa ondoa wasiwasi. Menedja halitumia marifa ya kiote ya huduma kwa wateja kuwa ondoa hofu wateja wake na kuwataka wawe wa tulivu. Oke、okay, oke,、okay. ondoa hofu mwishimewa, ni tatizo dogo tu la kufundi. Vitu vieno viko salama ila itachukua muda kidogo kurekebisha. Meneja wa banki wana Jaxi Gweneche risikika kiwatuliza watijawake. Jee, nini nikitendelea? Usikose, katika mwendelezo wa simulizi hii tamu. Mwandaaji ni Habibu Anga mimi naituwa noniasi、yes、Edgar.